Як я втомився бути все на людях. Важке це діло, влада, булава. То вони люблять, то вони не люблять, та всяк тебе ще й брудом облива. Умри за них, і то їм буде мало, усе віддай, обізвуть хитруном. Видать, це наше неподільне право. Своїх гетьманів обкидать багном. Ось я тут вийду на дозірну вежу Та понавколо подивлюсь І ні від кого не залежу І тільки Господу молюсь. Я кинь, я не тягло, я доброї породи як борозенний віл Тягну, тягну, тягну О Боже мій А в світі ж є народи Своїм великим знаючи, ціну А тут, добивши слово до сколотен Всяк хоче правду виказати свою І я обляпаний болотом в чиїх очах невронений стою? Не звикли думать, звикли говорити, Кричати звикли слава та ганьба. Зледенний дух, прикутий до корита, Лише ногами правду розгрібав. Душа захрясла в цьому хомутинні, Де лиш горби вклоняються горбам. Як там я вчив? Ще з малку по-латині Гублю себе, коли служу рабам Не переслідують мене Видіння літ моєї слави Хіба що, може, трохи кави, А весь той блиск тій златоглави Ося те пишне і гучне Не переслідує мене я в ці руїни душу доволік. Тут, певно, вже й кінчатиму свій вік, Повержений чужими і своїми. А нащо що всі ті спогади здались? Це як спитать, чи сниться цим руїнам? Вони були фортецею колись. Усе минуло. Наче сон зникомий, Життя за мною браму зачиня. Я вже й обжився, маю троє коней, Зелений кінь і наші два коня. Вже й джура мій до тиші тут звикає, і коні забувають про сідло, Кажу, іди, вона ж тебе чекає, Дорогу не забув, утрапиш у те село, А він мовчить, і держить страж ночами, А він мовчить, затявся раз на все, То десь сомів наловить під корчами, То зайця десь в полює принесе. Мені ця тиша, як моя труна, Дивлюся в ніч ні виходу, ні входу, І тільки тихо лопнула струна Десь на бандурі на суху погоду. Пройшли дощі, замучило спекотою. Душа гортає тисячі причин. І чим я? Чим я? Чим поразку цю спокутою, свою провину виправдаю? Чим? Що зброя в короля, не те, що наші пристрої, що в нього Хубальд, Страус, Радзвіл, а я мав жменьку турків із Селістрії та Тугайбей, «Ногайців нам привів, що хан Гірей не кращий із Гірею, татари добрі воїни, а він, аби набрать невільниць для гаремів. Це хан-здобичник, воїн не для війн, що наше поле тужить за бою, що коні харапудяться в грозу, що в тих походах, поки діждеш бою, возами хворих з табору везуть, що я мав привід для тяжких сугестій, що чув прилюдне глузування і сміх, принижений, покривджений на честі, я переможцем бути вже не міг. Що був туман, що третій год розруха, Що військо потерпало від дощу, Кому скажу? І хто мене послуха? Чи ж думав я, Що край занапащу? Думками за ніч Душу натомив, Ліси шумлять Моє зелене віче. І знов Той самий півень буде мир, Села нема, а півень кукуріче. І звідки б то? Усе ж тут поруйноване. Нема притулку півню, ані псу. Лиш дикі звірі в заростях зіноваті незриму здобич іклами пасуть. Та кози, недострелені панами, усе ще ходять вільно табунами. Стоїть в підзамчі здичавілий сад, Двори стоять Вже не двори, а згадка Було село Димів на п'ятдесят Тепер хоча б одна єдина Хатка Лиш на хресті зотлілий Вже рушник Кудись летить у вирій піднебесний Знущання Знищення І зник народ Замучений І чесний Ця «Тінь віків, фортеця над ярами!» Учора обійшов її кругом, надибав хатку. Дві віконні рами обтягнуті свинячим бордюгом, на живоплоті глечики в зірчасті, у подвір'ї світить ребрами гарба, і курка глинястої масці вівсяне триння розгріба, а ось і той, що буде в мене бранці, Тут навіть пес на мене загарчав. Це значить я, а це мої підданці. Єдиний позасталий тут гончар. Дідусь бурчить, як завжди дідугане, що все не так, не те, що в давнину, верстат свій крутить босими ногами. Гладушчики сміються на тину. В городі піч, на гудині череп'я. Старенька хата крита очеретом, і каже дід, «Оце вже ледь ходжу, а ще кручу оцього обертаса. Колись було конячку запряжу, та й повезу у Паволоч на Спаса. Тепер уже нема тих ярмарків» тих діточок того земного раю, то я оце їм пищики роблю та й сам собі у ті свистульки граю, котрий вже рік ні горнятка не спродав, а ти звідкіль, поділу чи гульма? Ге, каже, гарні свищики, а спробуй, «Ну, але що ж, коли дітей нема?» То я в нього купив І не сказав, що гетьман Посиділи садок Листочки шелестять А що, якби впізнав? То так би мене гетьнув Мені тебе рестечко ніколи не простять І сам я не прощу собі самому. Це також про мене? Як кажуть, оляля. ля ля Отут ти помилився, примудрий Соломоне. Поразка – це поразка. Вона нас істребля. Хто я тепер? Найнижчий із найнижчих. Одна поразка і пропало все. Вже що ж мені робить, хіба свистіти в свищик та їсти той куліш, що відьма принесе? Але ж він був, той корсунь та пилява. Я виграв би ще тисячу пиляв. Моя рука, чого ж ти стала млявою? Мій розуме, чого ж ти занепав? Де моя добра слава у народі? Я вже як прах своїх сороковин. Мене кляли на масловому броді. Мені уже не вірить чигирин. Мене вже можна голими руками Пора міняти шаблю на патик. Оде ж мої полковники з полками? Де мій богун, пушкар і джаджалик? Де слів моїх пекучі атраменти? Моєї долі неглухі кути? Мені вже так. Мені вже або умерти, або воскреснуть. І перемогти. Другі півні піють, Очі соловіють, Йой, та як сісти Та подумати, Думи посивіють. Україно, Великомученице, Зори моїх нещасть, Де сини твої, мамо? Тільки руки Ламати Один за тебе умре Другий тебе продасть Третій не знає, хто його мати Один за тебе умре Другий тебе продасть Третій не знає, хто його й мати Гей та як сидів же я У хана під вартою Та вартували мене татарове а один такий синьокий і лице таке тонко То я й кажу йому синку. Ану ж, подивися на оте поле. Отам твою матір вели чорним шляхом, Отам, над тими кручами, її рученьки викручували, Співала ж вона котка над тобою. Тулила до серця, Навчала казати Мамо, А тато Не вчила, Плакала. Як там тебе, Асан, Мехмет, Алі, Тебе ж приніс Лелека на крилі, Оце ж ти чуєш Мову не чужу. Ти Розумієш, що тобі кажу? Мовчить, дивиться, повертає до мене списа, а я кажу, та забери свою залізну штрикавку, я ж не тікаю. Це ж земля твоєї матері. Невже ти сам мене не відпустиш? Та так легенько одвів його спис рукою. ій й та як Крикне ж він вовчим голосом, татари збіглися, обступили, А він мене списом припер до намету, та так суверделить мені у груди, Щоб татари ж бачили, що він татаріший, а я балакав із тобою ще, Кліщак, перевертень, убоїщи. Син полонянки, татарчук, Насіння чорної забави. Ти не людина, ти ярчук, Собака з вовчими зубами. А очі, що ж, це тільки масть, Хоч би ж не думать, Задрімати. Один за неї умре, Другий. Її продасть? Третій. Не знає, хто його і мати. Страшна ціна ворожої навали. Терни, як люди, люди, як терни, отак От ми пожурились. Отак От ми поспівали, і я без голосу, і бандура без струни. Аж ось, нарешті, там, у далині, з'явилась ніби цяточка єдина. Два дні дивився, ну то йде чи ні? А то, будяк, я думав, що людина. Яка самотність! З темрявою злився, мене нема, я згарищ, я дим. Приходив дощ пошепотів із листям та й знов нікого, знову я один, десь ви є пес і каркає ворона, внизу туманом дихають яри, бійниці мружить Башта оборонна. Смутні мої Самотні вечори. Оце вже і все. Отут я І причалю. Принижена душа Не піднімає віч. Допалюю життя. Останній хмиз печалі Потріскує. Горить в мою високу ніч О, ким я був І ким зробився нині Куди подів Життя своє одне Цей білий сніп душі Який горить в людині його ж ніякий вітер не задме Чи я не справдив сподівання доль, що так вона розгнівалась. Однак, коли я вчився у латинській школі, був знак мені і дуже дивний знак, ми всі гуляли, вийшли на подвір'я, школярики, ну, років, може, сім, і раптом вихор, я і сам не вірю. Та не могло ж привидітися всім. Здійнявся вихор, засліпивши вічі, зривав покрівлі, дуба розщепив, обніс мене до вкруж костілу тричі й поставив там і звідки й підхопив. Отці і єзуїти хитали головою, шептали і молились, і ставили свічу – а одному привидівся я навіть з булавою, що я мовляв, як виросту, той Польщу обличу. Читав я з малку Плінія і Плавта. Науку ніжних слів явив мені Катов. Ще з юних літ мені відкрилась правда. А вже пізніше підійшла в притул і я повстав Душа спитала доки Втопили край У підлості і злі і Я сказав чужинці Дайте спокій Не сійте зради На моїй землі Уже і так насіяно Вродило Вже не бере ні плуг Ані коса А ми ще є і то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса. Я рід свій не понизив, і не урвав я роду. Хотів, щоб син був гідний моєї булави. А відьма все ворожить. На віск, на жар, на воду. Все щось мені вишіптує, то з рук, то з голови. Ох, вишепчи мені, нестарощі, не болисті, пекельні мої споади, кипиш, як у смолі. Ох, вишепчи мені, мій біль з моєї совісті, і вишепчи Гелену під брамою в петлі. Найбільш боюсь, коли у снах мені з'являється Гелена, і я те тіло крижане, Кінь той мчить, Той самий кінь зелений, І кінь той мчить Колись нас дожине. Життя То є життя тягнути мусиш шлямку коли я був дитя, я ріс в Олеському замку. Тепер мені кінець, життя мене скасує, Руйновище-фортець найбільш мені пасує. А там, а там, а там такі були простори, Ліси були, як храм, фотелі, як престоли, і задки свічат, і мури, і вікно, І ще ні зрад, ні втрат, і радощів безліку. Давно і дивно. Дивно, як давно. Ще тільки вчора, а уже піввіку. Медові пущі, липовий намет. Ліси в лісах, і що там за лісами? У цих новий король, у тих новий Мехмет. А в нас біда, та сама і та сама. Не пощастило нашому народу. «Дав Бог сусідів ласих до нашесть. Забрали все, і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть вже і честь. Ми вже, мов, корінь для чужої брості, чужинських понаклепано гербів. Тепер у нас господарями гості. Вони людей тут мають зарабів. Сусіди з півдня – Теж кривоприсяжні З ордою прийде Помагати хан З них має Всяк сириці Десять сажнів Щоб тут же й людність брати на аркан Сусід північний Хижий і великий Дрімучий злидень Любить не своє Колись у греків Янус був дволикий А в цих орел Двоглавий Заклює Оце таке Якщо не там, то звідтам Гінці прибудуть Снились лебеді Московський як Знімає шапку літом Чи так і ходить В шапці й бороді Було приїде от царяв Достоєн Все до Москви схиляє на поклін А прізвища Ніплюєв Портамоїн Старухин, Ехинеев, Бутрулин, та все усіх об'єднують, та з миром ці об'єднають. Тільки попусти, то їхня слава приросла сибіром, а це вже нами хоче прирости. Чогось приснились Глечики на плоті. І дід у небі, як святий Ілля. І німець Страус ходить по болоті, Ведзьобує із рязки короля. Шрамко йде. Приходить він під вечір. стежки глину рясує мете. Кваленький піп, хода вже стареча, Не дуже й говорющий. А про те... Мені без нього моторошна стежка. Кажу, де був, що вчора не було. Учора син прийшов з-під берестечка, А з ним півсотні війська прибуло. Півсотні війська? Війська, Боже правий, То є ще військо? Господи, нап'юсь! Пів гетьмана. Вони ще не обрали, кажу йому, і гірко сам сміюсь. І все-таки я жду від них гінців. Спід ніг камінчик цоркає в проваллі, то поля з торбою гробців постояла на обрії та й пішла далі. Я програв, я не потрібен їм, я їм приніс поразку непрощену руїна сам, живу серед руїн, а товариство. Відьма і священик вже навіть звик, люльками подиміть, і з відьмою посидіть при вечері, так і живу. А може я ведмідь, мені тут, може, краще у печері. Он лицар спить, і світло тут скупе. Мене самого тиша приколихує, а то здалося раптом, Він хропе, аж підхопився, ні, лежить, не дихає. А місяць світить На усі довколи У дуплах срібних лип Гніздяться дикі бджони Ті липи ще цвітуть Такі вже запахущі Аж наче весь тим пахощем облип Старезні липи Тут їх цілі пущі Ніде не бачив стільки зразу лип Зброяр Ходив, знайшов медові дупла Підстрелив джура в полі сайгака То їм, то сплю Душа моя задубла Хіба це доля? Доля не така Проїхав джура на коні у чвал Вони давно вже ходять не в попрузі то він таємно коней напував, Тепер пускає попасом у лузі. Ніхто не йде, Ніхто сюди не мчить, Ані гілячка не струсне росою, Як тихо все, Ні звідки, Ні чечирк, Ні скрикне птах, Ні дзенькне смерть косою. Ходив до лісу, я ж тепер не гетьман, Вже маю час, посидіть на пеньку. По схилах дерся, мало там не гепнув, Гриби збирав, суницю її у п'янку, І ще піду. Поразка так поразка, Грибок несу, як свічечку на страсть, і яблунька, така вже доброкваска, мені у спеку яблучко подасть. Вночі був шум, напав хтось на фортецю. Чи, може, вартовим з приверзлось? А я вже був зрадів, вже хотів стріляти, вже вискочив на мур. То, певно, був їжак, бо щось таки пішло прошаруділо в хащі. Нікого не зловлю, хоч би хоч і погнався. Так тоскно на душі, ми навіть не пропащі, Ми просто вже ніхто, і всім вже не до нас. Занепадаю, я вже сплю в одежі, Уранці встану, сіна не струсну. І ті там двоє на дозірній вежі Сидять вже геть похилені до сну. Пригинається, ніч, по підзорями зорями ходить, а чорна. Я сьогодні дозорець, мені тут ближче до зір, Стережу Україну, важкі мої думи, як жорна, В поневолених землях тримати сумно дозір, що я тут стережу? Цю давно розбиту фортецю? Чорний сон зброяра Недовбитого кілька віків? Цього юного джуру, Дитину чиюсь отецьку, Чи віщунку стару, Що й сама все чує довків? Що я тут стережу? Цю Чаклунську тишу в Діброві, Чи в озерах туман Його стережуть комарі. Це урочище славне, Де глини такі кольорові На сплюндрованих землях, Де вже не живуть гончарі. Що я тут стережу? Ці давно скаламучені броди. І чого прислухаюсь? Кого? Виглядаю з доріг, що я тут стережу, коли я не встеріг свободи, коли власної жінки, коли жінки і то не встеріг.